та він теж звик і вважав, що так і має бути. Чому би ні, навіть собаки звикають, одні до нашийників, інші до педігріпалу. Перші негаразди в раю, ніби в раю бувають негаразди, скажете ви, але ти свідок, бувають. Оті найперші тріщини, які переростають у криголам, нове тріскуче морозяне слово, Яке сподобалось тобі тим, що його можна промовляти назад? Ла-мо-крих. О! Ще невидимі, але вже вловимі вухом потріскування почалися одного сонячного дня, коли ти розмахуючи ранцем ішла зі школи. Нульовий клас, шестирічок. Це вам не дитячий садочок, хоч шкільної форми ще нема, але букви знати треба. А що найгірше, треба вдень спати, а ти ж у день з роду віку не спала. Але коли ти це сказала виховательці та поставила тебе в куток, отже, ти йшла зі школи, і, як завжди, дорога твоя пролягала побід вікнами тьоті Ніни з першого поверху. «Скажи, скажи мені, тільки чесно, ось ти особисто багато знаєш людей». «Які б жили з цим?» Мамин голос скидався на сухий-присухий листок, який хтось витяг із гербарію і розтирав у долонях. «І тобі стало шкода, тьоті Ніни. Їй, бідненький, напевно так само страшно, як тобі, коли мама починає читати моралі. Останніх слів ти не розуміла, але віднедавна вони були улюбленими словами у твоєму класі». І хоч не хоч, а мусиш їх повторяти, щоб не відстати від інших. Хоча чомусь інших не ставлять так часто у куток, як тебе. Цікаво чому. Але тут тітя Ніна відповіла чітко, без запинок, як вискочка з першої парти. І згадавши про вискочку, ти автоматично знову згадала про ненависний кут. «Я знаю таку людину», – сказала тьотя Ніна. І ви її знаєте. Він живе у квартирі наді мною. Шість років – це дуже багато. А якщо я не хочу рахувати роки? Якщо для мене шість років – це мить. Якщо мені буде мало і сотні років з ним, що мені робити? Радіти, поки, я хотіла сказати. Я знаю, що ти хотіла сказати. Послухайте. Ну все, далі почалися зовсім-зовсім нудні моралі І навіть нові слова, які промовила тітя Ніна Виявились зовсім-зовсім нецікавими І ти їх одразу забула Проте, оту вискочку з першої парти Яка пішла і нашептала виховательці Що ти розлила на її сукенку чорнило, ти не забудеш Ну що, що розлила? Сказала ти виховательці І гонорово пішла в куток Хоча і вискочка І півкласу бачили Що тебе на перерві штурхнули І ти впала на її парту І перевернула капусну чорнильницю випадково Тому ти піднімаєшся зараз сходами І шепочеш Що завтра перевернеш Оту чорнильницю її на сукенку навмисне Хай знає А дома Ти застала на дивані Бога і потягла його бавитися у хованки. І твоя велика помста вмерла у зародку. Нічого немає кращого, ніж бавитись у хованки з Богом. Оці нецікаві слова тьоті Ніни, які ти одразу забула, нагадували бритку темно-фіолетову пляму на білій сукінці вискочки з першої парти. Пляму, що, мов жива, випускала на всі біч фіолетові щупальця, і щоразу більше розповзалася, коли їй пробували витерти Слова тріщини, які ламають кригу і кидають людей у нортуючу воду. Та поки ці тріщини невидимі, людям здається, що вони ходять потверді, і їм не цікаво, що там коїться під ногами. Так само, як ти не знайшла нічого цікавого у словах «канцер», і метастази. І спокійнісінько їх забула. Несподівано рай закінчився. Почалося чистилище. Місце, де душі випробовуються на міцність. Тата забрали в лікарню серед ночі, бо тато почав сильно кричати. Ти вибігла в коридор і зустріла там незнайомих людей у білих халатах. І маму зустріла, Теж незнайому, заплакану, тільки Саші не було, і ти побігла в кімнату, де спав Саша. Але там теж були незнайомі люди, і тато, який кидався на ліжку, а його тримали і не могли втримати. Сашу ти знайшла у ванні, у самісінькій ванні, куди він заліз і, засунувши клейончату завіску за собою, тремтів, мов цуцик. Ти залізла до нього, притулила його до себе і почала розказувати, як буде гарно, коли ви влітку поїдете на озеро і цього разу візьмете його з собою. «Віднині, – казала ти, – ви завжди братимете його з собою». А він слухав, слухав і запитав. «А мамо, Ти не встигла відповісти, бо завіску відсунули, «І вас знайшли». «Був ранок, тата не було. Довго, аж два місяці. Ти зрозуміла, що він повернувся, ще коли тітя Ніна вибігла тобі назустріч і міцно-міцно притисла до себе. А ти все виривалася? Бо як же так? Тато повернувся, а тебе біля нього нема. Вона все повторювала. Повернувся твій тато, Марусенько» але ти ж і так це знала. Коли ти нарешті вирвалася, вибігла на другий поверх і захекана влетіла до кімнати, перечуваючи, як повиснеш на дужих руках і полетиш разом із ними у небо, тоді ти зрозуміла, чому тебе так довго тримала тітя Ніна. І дуже-дуже захотіла, щоб вона ще раз притисла тебе до грудей і більше не відпускала. Ніколи.